Sfârșitul iernei. S-a dus zăpada albă de pe țării, S-au dus zilele babei și nopțile vegherii. Câmpia scoate aburi, Pe umedul pământ se întind cărări De-a primăverii vânt. Lumina e mai caldă și în inimă pătrunde, Prin râpi adânci zăpada De soare se ascunde, păraile umflate curghiute șopotind, Și mugurii pe crangă se văd îmbobocind. O, Doamne, iat un flutur ce prin văzduh se pierde, În câmpul vește diată un fir de iarbă verde, Pe care încet se urcă un galbin gândăcel, Și sub a lui povară îl pleacă în cetinel. Un fir de iarbă verde, o rază încălzitoare, Un gândăcel, un flutur, un clopoțel în floare, După o iarnă lungă și un dor nemărginit, Aprind un soare dulce în sufletul lui mit.